Întâmplinarea Domnului Întâmpinarea Domnului stă sub semnul Duhului Sfatului, care aduce pacea. Și fiindcă una din formele subtile prin care se exprimă prezența și ființa cuvântului, adică Domnul Isus Hristos, este credința. Acest ciclu cuprinde psalmi credinței. Credința este mărgăritarul de mare preț, pe care îl va descoperi în adâncul sufletului, cel ce se roagă cu evlave, cu mintea curată, cu dorul de Dumnezeu. Legea iubirii este drumul spre rugăciunea și în inimă. Este trăirea sfintei tradiții. Ortodoxe este drumul către Dumnezeu. De îndată, ce darul atinge inima, se naște îndată întoarcerea minții spre Dumnezeu și care sămânța rugăciunii este. După aceea vine cugetarea de Dumnezeu. Cheia lui David, prin salme iubirii, atinge cu darul iubirii inima, cartea lui Emanuel prin psalmii rugăciuni în mintea la Dumnezeu. Întâmpinarea Domnului cu psalmii credinței aduce meditația la Dumnezeu și descoperirea Lui în biserica inimii. Trupul a fost comparat de sfinții părinți cu pomul cunoștinței binelui și răului, iar sufletul cu pomul vieții, dacă în cartea lui Emanuel ceiitorul învăța să devină rugător, să separe binele de rău, și să aleagă binele, în ciclul de psalm intitulat Întâmpinarea Domnului. El trăiește momentul când îl primește asemenea lui Simion în brațele inimii pe Domnul Iisus Hristos, adică adevărul, calea și viața. Sufletul credinciosului devine al Domnului Iisus Hristos, se contopește, devine pomul vieții veșnice. Meditația exprimă acest proces de integrare în versetului, Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, fiindcă prin credință El primește ochiul lăuntri ca să-L vadă pe Dumnezeu în sine. Începe o trăire a versetelor și valorilor cuvântului care s-au rostit prin Sfânta Evanghelie ca semn al zidirii interioare. În acea biserică la untrică vine Domnul Isus Hristos. Este momentul când sufletul credinciosului trăiește bucuria de a deveni Hristofor, adică portător de Hristos. Este semnul mântuirii.